او چې جاووطې کو نراشاره دا دا خلکو او لا ما ته تا او پ تاریخ مع دا د نننم تقریبا اتشرې کاره مکې په د مک پو ک دا کار شوی داسې بیمانو با چانې بیمانو داونې دا نړیم بیمانو هې بیمان دا کار نه کول به چې چا به مسله په هیر بیایان کوه کو او غبه بشتر او غا سید امیر هن زمین قطر دریا پغاره او کلره چه او جنازه لراغل و پاسپا نه جنازه که اگمولا ده هن پتوپ را الدین چه وابی ده ولیه او دان ده کوتیتر منزه ده ده تریباً لسمی مذل ده ده لسمی خرق و پسیو بکانه بشتر او کوتیتر و رسو برحان الدین مشروع عالم در اعزائر او دورما هر او کی دیوه بلک او بیاج وغیرہ ټولته بیچنه کېدل او کين کې دیوه بلک او اوس یې ورته شيز نه کولا موته روان سر هغه ځای کې دورما هر نو پته کې دیواله لیکن هغه یو حق پره پکانې وشته زمونې کې لريو معامل سره پخواني هغه خبره کوله چې زه حکیم شه څو لاړم د باندې لو ابو رانجينې پته کرار ورته بیمار یقین کہ جب اس کو بیماری دا ودے کہ من کوئی نہیں دے گل کر۔ اخر کہ گامرے لگے گئے۔ ہاں۔ او پدی کہ دم اُڑ چھا۔ یہ نے اکھے کہ میں دیر رہ نہ بول بے کو نہ بے کراں۔ بس رات کر۔ داںیاں دا نوڑو کھال کے تے پھ۔ جو کوئی ویسے ہاتھ پرس۔ ندائی خاندان ت باش۔ دلوڑے یغمچ جیلارے۔ اں دا منوں نہیں چھو خاندان ارچه اثر کار شوه اے خواخیز دیگه نوکلتا لگه قرآن قدم داگا چه بیان کئی دیده لیجره چهو تا حق بیان که اوگا چه دید مضبوط و ضرور روه لیو حل تحس من احد سوک وینی دینا مینی پا احد را لگه تنکیز پارا ایوینی دیده این سوک او تسماؤ لهم رکزا یا وینی دیده کش یا فاطمه کویه برمد دبا دا غینه څه کشته نه کشته او نه خسته هیڅ د کینیا وای اټک د فور حم سن کش قرآن کلا کلا د په حالت به نه لټفیف دا دی د قرآن قاعده هم دا چې کلا کلا کومه ذکر کی مفصل او دا کومونو بیان کو چې دا کوونهې تبا پربات که تاسو دانممنې نیا سائ چې تاسوم منزل ته روان شي د توي ته فیف دنیانیوي په قم من قتون ع نه په ظالمتتون په خوایتلارشي په بیررم ما ط په قسم مشي د ت کلي ما تبا کي دي و هي ظالمه کله ظلم کړو حق پر کړو دینونو بیان کرے فیا قاویتو نالاو سیها داوی چې تون نن کړی تی دي کندرات غورته به یې ورنکه چلوانی متاتاب کندرات کاج دیوازنا وبی نماتلتن فقسیم مشیدد او دې څیاندی पूजा شي او دې دې چې ما تبا شي دي ا فلم فَتَكُنُنَّ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا مَلَكِنِي ګردېدلې چې په دې پوه شي چې دا کثرات نه څنګه واکړي او آذانونه یې سمونه ګیا تاریخ لري لسته وګون دي نه چې واوري فإِنَّ هَذَا تَأَمُّلُ فَلاَ كُنْتَ حَمَن قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ سترګې ودې نه دي ندي خلکو حالت نه دارنګي کله کله قران ذکر کوي وقارونو فرعون فامان ولکه جاء موسی بالبينات فسغروا في العاب وما كان موسى بتين ما نتې دليني سابين ما چې وزل گرفت میو کنه بیا مان نه دي ځتلی بیا ځانې کی بې کوله فکلن اخذنا بذنب ماذا تقول قومنا په خپل جرمونو بغیر استار کړ ومنهم من اغرق من ارسلنه لهم حاسبا فبازمید برن کانی ورول حبابین ومنهم من اخذت السیحا چابانی چغاوا لشوا وما کانت الا صیحة واحدتا فایدا مخانی دون ومنهم من خصفنا بے بازمید مککون منڈل ومنهم من اغرقنا بازمید دوب کر لکا فرعونو وَمَا كَانَ اللَّهُ ولاکن قان پهمون تی نه کوي هغې پهځان د ته تفیف دنیاوي عذااب د دنیایا کله کله تفیدونوي نهس سر د عمل کوي لکه شیر کې کړ نو په د ش کې مستمره ان الذين تقذل اجلسناهم غضب من ربهم وزلته في الحياه الدنيا اگسان کیا گئی غیر الله مزدگار گردوره اگسے کی درگاہ کړو مخلوق اگے ته غزروره ان الذين تقذل الى سينالهم غضب من ربهم وزلته في الحياه الدنيا غضب میں پیوته ذلیل میں کی دنیا کی اگ مزاز دنیا یہود چا غیدو یورپ نه روان شد یوهود نو په آذربایجان ار مینه باندې اول ته تبا او برباد کړ نو ته شام په سارا کې بیا غورزول او چې سب کې په پاتیو نو شام کې تبا او برباد کړ نو غلط کسانې بیا د افغانستان په سرحد غورزول او افغانستان کې تبا او برباد نو غندارا کندهار کې غورزول ا دې ته ته مې سدا کې دا لغبیق پا دل بار که اغا مشراری والی گریفتار کرو نطول تباو و برباد کرو او سب بج کچه انو پا دیمر فرا خاروشون زائر والی دنیا کیور نطول ختم کرو ظلتن فی دنیا تاریخ سرگوری دو قومونو که خواه سر انگی ویشتی را ویشتی را اسے دار انگی اغا معمور وطن دا پلاو دا برنج اغا میوادار ملک په تباو و برباد کرن. او د پاکستان په صحراو کې ورغورځو ماران را نوړل ما نن کې ورغورځو په دې پهلو چې موږ په څو ورغورځو او څه موش نشي شرکله حضرتان یې شرکله نو په دې اوپر سپر ندي چې دا مامور مل دا برنګ کلاو اره خووس ار دو دنګورو موږ یې څنګه واغسته موږ په کم جرم دیمل ته ورغورځولې وذل په پر गुन्हा ماته شي اای کان تلات سجور کے اکثر کے اثریں داد افرا قانون دے او اللہ دارنگ کیار سے سینالہم غضب من ربہم وذلۃن فالحیات الدنیا زوت غضب راونم اباد ابو ذرانم عملت نبذر بدرکم وذلۃن فالحیات الدنیا پرد کو سو کی بیوウト درو وکذالک نجل مفسرین ا د جور کی پا ما در روغ صفی سرده کور بینا شده لانیه سرده و قدال کانج دل مفترین دارنگی در بحار و در منگال اغا مسلمانان که مسله مسئله نو پاکستان باندې رویش کرد در پا در خیر گفتا و سملا پو ندی دارنگی ملکون ارم رارم زداش ربیم که یو بندنا وطنون او اخلم از مکل ار اخلاس کم علی یو پبند اوږلم ابادی تنواخلم جیدار او پټی کې نواخلم انا هوذری بات علی هم ذلت المس کنه وباو بغلب من الله دانګیا پر پیدا او بل نذیر تاسوونه فریقان او تکتلون فریقان صاحب په مسلک او هغه خیبر به تر باغوری تنواغه سیدن قران کې تخفیف دونیوی زیادت ہے بادل بیان چی وما سلو منہ دونی عذاب در بازن سریع رضی دا اللہ دین کو لاز کے واخلہ دے مسئلے سے چیار شاہ از زجر والتخفیر دا زجر اکسام ما بیان کر دانگی تخفیر او دانگی اخراوی فَاِلْنَ تَفْحَلُوْا وَلَن تَفْحَلُوْا فَتَقُ النَّارَ اللَّتِي وَخُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ د بیا نهخ یو عاب دی او غ دا چې ور دی چې کاری بهغې یو سات کې دتنې دوممرره براد د جانم دور براک دپې پهتون کې دنیا تر راغې نو ح کې رالی دنیا به ټړه لمبې او دوه ې زر دی او ح د په خاي کې رالی چې ابدو بظار ما سفین یخنه تبوږي په ګرمای کې ف ان شدته الحزم من فاه جهنم زګه سختی دې ګرمای کې دا در جهنم براسته ویو دا یې کې کوای چې د جهنم براس یعنی لږ لمبا وو د ستنی شون را نه دنیا بوځي او دې دې شوی شدا ګرمي کې مل کراغله دا نو دا د جهنم براسته یوه سای کوی چې دنیا بہت دی بلوی جنم بڑا سخت لري همغه بچي دا حدیث معنا دا دا معنا دا دا لکه څنګه چې جہنم بڑا سخت گرم دی نو دا ویږي په گرمای کې دا بڑا سی ګوري دا مندغه د قوم نه څه دی دا ویږي په گرمی دا نه الحر من فہج جنم حدیث معنا دا دا د گرمای څخه کیدا دا نه جہنم یو می سم دانه چې اجازه موږ راغلیه او کو در راکی ټول نه ست دی دا یي ځماک نو تا کوي په اوخوي او جهنم بيان قران کتاب وګوري ډېر دې نو کله چې دا ختم شي نو کله کله په تکلیف کې او دریم قسم بیا نه د عالم برزخ چې دنیا باندې خراب کم برزخ کې بده په تکلیف کم او آخر کې به جهنم تارتاو کوم نو کله کله د عالم منبرځ بیان کوي ان نار یورذون علیها کو دوم اور تهیب په ها مخور شي دا استادای دی دا را ما دي کړه ذکر کوي و من ارادان ذکری فین له مایث تن دنکان زما د کتاب نه کی ما خواري زنګ لو له پریشانته زنګ پریشان دانکې مال ورته دې مال وزيري او پریشان بې مټین بېندو کارخانه فاون بې پروراي بې بندي ناغت دې جوارو شيره کي لوراي څه کوي دارنګي ترخه چا شي شوګر لري په ښه ني څه کوي مټي اي ني څه کوي میوه ني پریشان دي او قران والا دغه جنره پریشان داغم بے مال ده صحتې قده خوشاله پدري کې موتمئن علا بذكر الله تطمئن القلوب مطلب نیم دي د قران په خو دې ډېر غث پټ دې دولت ته موټري دي بنګلي دي او پریشان دي داوی چې زما کتاب ری دي نده پریشان سم دولت من دي او امیر دي ورجکې زور پر صبح پټکي هزار جما بو او څه چې مال لراکي سره دې مال نه او سره دې مال داراينه زکات خیرات سره خلاصې لا شيږي زړه نه او غریب چې ر نه غوي ما زما جتني شي بلچ بلچاره و ما هیڅ دنه تنته کله دا کار نه او قیمت کیوئے ذریف کم اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُونَ بِذِّكْرِ لَمَّا جَاؤُمْ وَهِنَّهُ لَكِتَابٌ عَدِيدٌ لَعَيْتِهِ الْبَاطِلِمْ بِعَنِهِ دِئِهِ وَلَا مِنْ غَلْفِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ مَّجِيدٌ امید زمان کتاب را گئے زمان دی کتاب نا ایرادو کن کلا دا اقسام دی شریک دا منکر او ذکر کې کله قران ذکر کې کی ینه مؤمنه منکر منکر به د څو قسم وي منافق وي او کله قران تفسير کېږي فیرکو مؤمن منافق کتاب مشرک او کله قران ننږي منون کې نه منونکي ورځن منون کې بیا شام شروه کی مفصل کله کله د نن منون کې څول حالت دی یو حالت ته تندې دل کومه نام کو تم به دیم حالت ته د تمبه نه بعد تکلیف دنیوی عذاب دنیا کې بدر درم حالت ته تکلیف اخروی اخر کې بدر سلورم حالت ته د منکر ختم القلب دا پنځه سلو حالت د دې منکرینو چې مسله بیان شي قران کې سبب نو منکر بیان کې کوي اول ورته ځګه روکي کنده ارہ قسم شه کپدې نشي سم ندیه تعفیف د دنیاوی اول تعالی ته له قسم شه پوخرا دا چې پدې سم نشي ندیه ورته وي پوتری ګن نرتا نو سزا ورتي چې پدې سم نشي ندیه الله مولا سزا ورتي ان سلام حالت ختم القلب, القلب د ختم القلب معنی ده په کلاره کوم زکه دایو مشکله مساله ده خلک تیرات کی ختم الله علی قلوبهم کی اقراء په مور واله لري نو د اقراء پاکولې جہنم ته ورځي کی اقراء ولا زه بند نو اقراء ولا د سزاول ورته ده دایو تیرات راځي زمو کې دایو تیرات نه لکه مکه موصول بیان کړ غنیچ راځونه واره دې ختم شو دا غیره ختم قلب معنی ده قوم چې په دې معنی سره دا غیره راځونه به ختم شي قران کریم کله تعبیر کوي د ختم او کله تعبیر کوي د ختم قلب نه په 17 کله تعبیر کوي په کنا سره کله تابیر کئی پران سرا کله تابیر کئی پر تالے سرا دا گن تابیرات پرانتی کلوی ختم اللہو علا قلوبیم دلتے تابیر پر ختم کردیں کله تابیر کئی پر غفرت سرا وولاکا هم الغابلون کله تابیر کئی پر صد سرا و من بین ایدیم و من خلق ایم صددان من دیور حق کرمیند دیوال گردولی ضررت دیوال لی لکه دیوال ہوئی یا اوشی نیشی ترے نو دارن یہ دیوال گردولی قلع قرآن تابیر کی پا غفرت سرا فلا تشیمنا فلنا قلبا هوا انذکرنا ومن اظلمو من ذکر رب آید الابیف واردانها احراز تابیر کی کل تعبیر کئ چې د حضرت جرنده جنداواله دا علامه وادله خپل تدبرون القران هم علی قلوبن اقالو د دې قرونو می جنداواله نک جنداوې یو شیطان نن دي نو دا هغه حضرت امي جنداواله کله تعبیر کئ پردا د دې ژونه می په پردې کې منته دي وقالو قلوبنا فی اكنتین مما قدونا الیه وفي اذاننا وقران کله تعبیر کې په غول سره وقالو قلو نا فی غلف دنه موږ په پردی دا ټول تغیرات دي د ختم کله ختم کله ران کله غلف په دې ټول ځای کې راځي چې پره عزت تعالی والا چې حق بنږي نه به دې پرای جوزه ټولې ګرځي کله چې د دې د رت پرای دیوال واچو چې ستاسو رته په ساتنې دیوال نو ته نبهه خپلې له سزاولې ورته وي خدای سری مرتبه ده کله کې ختم ولګي نبه هدایت باندې شه به هدایت کیږي مې اعتراض عادي چې ختم ران اوس جواب کوم ختم ستوي لکوالی ته وي الختم الستیساق ول شي ول مؤمنو ختم ستوي شپندول چې بل شی ورته نه دي لکه ختم ورته وي کاغذ باندې مې مهرو لګو اوس بل ختم کې نشي بل لفظ نشي محرمی پتالی اولا کو برسو کنیشی لگولے دیتا ہوئی ختم یہ دعولِ اثر کے دو کارونے دی یودے کا سبکا انکے یودے اثر رہا اس انکے فریدوار کے فرق نہیں ہے سزا جزا کا سبکا اور کولے شی اثر رہا اس انکے تلیشو اور کولے لیکن تو تو رواخلے حضیت کے نو سزا کله کولیش زیب قاتله الالفرهه پوتوره ده دا نه کی قاضی ویله کی د صورت ما ته کی سزا اویخته اور کولیش کی هغه اسباب استعمال کی کی چا ټوپک وښته یا پوتوره سره و نو بیا کی اسباب استعمال کړو نه غله سزا ورکول شي هغه کلنه یول کوله یاو فیل کړی فیل کو اصل کی ټوپک ته پوری دارو دنیا وکلا ټول په دې متفق دي دا اور دی اور کې اثر چا چول دي الله دې زولو لیکن یو څړي ورته الله ځنه کې نو هغه اثر به پد راځي دې زولو اور کې خو اثر زول الله چول دي او چې تعالی ځنه کې نو ته به مخه څه دي دا به کې واچو نو طالب السزا در كوليشي، اور لنشو ركوليش چاچه اور تصره وغردو نغردو انك لسزا ركوليشي دارنجه يوده خالق و يوده قاسب او حديث كم راضي سورد الفتن على القلوب كالحسيري عودن عودن فأي قلب أشربا نكت فيه نكتة صودا وأي قلب انكرا نكتت فيه نكتة برضا حتا تصيرو علا قربي نه علا عبد مثل صفای فلا تذرو فتنه ما دامت السماوات ولات والاخر قصد من بعد کل کوزي محجبا دایره معروفن ولا ينكر منكران فتنه گناهونه قصونه و پیشکی وار পর لکه څوکه ته پوزې جوړې اته پوزې په سبله پټه ګرځېداستې کل او دې لکه څوکه ته پوزې جوړې نو یو په ټاکل نو بل په پټه کیږي نو هغه تاسو رواني دا کړین بل په کیږي دا لري کې ګناهونه په دنیا کې روان دي صف نو کوم زړه چې دا ګناه اوستو فايو قلبن ايش ربا کوم زړه چې دا ګناه اوستو نو زه په ورو کې دا وشیتور نو که چې زه توباو نو داغ کی نو الله غاغ لدی او که ته توباو نو کی نو نو بل ګناه چرای کی اپې نه پات شي نو غاغ پلم شي نو که توباو وکړل نو خړل دور ګناه نه لدی ا که توبایو نو کلام نو درې ګناه را کی نو اپې نه پات شي نو که توباو وکړل اقراد لري ورګل اګه توبه او نو اختلال نو سره رومونه راکي افيده پاتشي دا غشي دې کئ کئ حتا کی چې دغه ټول تورشي دا ګرونه چې په دې سره تورشل توبه وکړئ نه ادمه چې مستمران روانې په شرک نه دا شرک دې نه نا شرک دې نن بابا الله تعالی نن ګر الله راز کوي نن نظر نه یاد کرے توبه وکړئ نو دا غس دې شرک کئ ګنا کئ بدات کئ اتکه چې د درو راګیږي <coughs> دې زرو چې کله راګې وکړه ادا تورواله کېا پیرشه اته بنو کی نو زارې تک تورشه دې ته قران ختم وای دې ته قران غول وای دې ته قران ران وای و دا چې دا تورواله کې سبب سوکو بندا او او سر په چارو الله وکا صرف وای را لیکن کسر چا کرو ده بنده کرو نو نسبت د ختم الله ته کیگی پیز د دا سر او نسبت بنده تا کیگی پیز بار دا ختم الله و علا قلوب مانا دا جوا مور والد اللہ تا دی پر جنوبانده پس رو دو گناو نو دیگا چی دی گناو نو کول کول نظری طور شد لکا او سا زور دل اقرائی دی سمانا فلان که ولگی نو عمری لورتا ووردو صدو. نور صدو نو سوزش کو اللہی خیو خدا کسب دے زیاد کڑو دیو جانچ نسبت تا مور اللہ دا که گی نو پید بار دا خال شخرای پا کتا کتا کتا کتا کتا کتا او شصدا بندلو کلشی نو پید بار دا کسب دا کار کھڑو ابن قیم د دے مثال ویلے دے داگر دی کتاب دن دے کتاب المحبہ اگر مثال ویلے لے. دے دا تی مثال لے لکا چتا پلار روالی. ایا حسین جميل صورت کارشن خستا اتاو کتن نو کله تاو کتن نو اگے خستا صورت ستا پر رکھے اثر وک ستا زنده انت را اوس په دین دل کتل سایه کې دی چې ګوره کڼ ګوري نو کچره مؤمن وي نو هغه غیر ګونامي وکړه پر دې خزه تم وکتل نو دې توبه وکړه او کوم منافق وي فاسق وي نو دیوي یا سننا دي شي کله دا خدای دی کمال ته وګوره پر کې نو ني бяل ګوري شيطان ورته وګوره دا قدرت تا دا غاڅي چې نو دی бяل ګوري نو چې бяل ګوري نو هغه به خاصه وکړي نو دې سرکټه کې نو چې مؤمن وي نو یې رب دې نه جناوکه او که چې منافق وي فاسق وي نو دی او شهره نه يره وګوراو چې دغه دې خوشاله شي موږ پدریم غوږوری نو دغه دې راګېر او زه مجنون شوم مجنون روان دي او دې سب ازباف د سترسو ستايتر مهاکلات دا په ټول د لاس نه لړ اڅې ترمن په دې کې پری او زه اوس مجنون شوم نو دا جنون د عاشق په سره اغله د پدې عامانه و دې له ونې دي په شرم نشر یي که پردي نشر تکولار یې که میډس کې دا خبره کوي نشر یي دي موږ یو شاعت یي خپل شرم ته خوې نو ابتداء کې دا عمل د کړو هغه عمل دې هڅه او رسول شرم او شرم نه کوي دیو جن قران کریم کې کله رد فوایده کوي دا بدکار کوي موږ هغه اسباب منل کېږي دا لکه د زنا سبب سو پردای څخه تل بیا پاږې مندل بیا پاږې فسليونې کېدل بیا بسلي کول نو قران سبب مونې کوي کل المومنین یخذو من الصفاحم وای مومنانو تا چې کټه ګوري پرديج ځان بچې دلې وان ځان بچې د شرم د حیا نو پرلار چې دین وکټه اځینې چې تاسو په نظر یو حسین صورت راځي چې تور پته لیوونی شي قرآن ګورا سبب مې نکړې یو جن حضرت تیمور ضلع تاسو الهي کې بچو ته صورتینو ښایي چې د وخت نه پادبي اکی با کې د ملاجی سامنے خلکو ته سوال نه اځې لا وندې 파سې پاجر لا وند نه بدله تنه یو شي روح کی جنگو رومیان میاں نی چره مونږ په دې کې کس مسلمانان له خدا شي حساب دی چې د کلينا قله چا پیره ده سبا سار په سور پهینه جنې کوي نو دا ټول ته ستجامي واچوي او ورته پکه څنګه چا ته کوي نو دوی به همدا کې چې مونږ پخري نو دوی کولاون دي خدای ته نړیبو کې پاتې شي دي نو دوی به د ښه سوجینو په تو ګوري نو غافل نو موږ دا ته پیش پېښه ټول کری امیر البلد درو امیر هر اسلامی تا خبر راو وس چې دا غږه دږيزه کړې کوهارو نصاراو چې سبب یې نه کای برکې نه وي کې غافل شي او دې ختم کیه ښا سبا کې شو منځو شو فوج باندې شو تیار شو حمله تا نو امیر خو دې یزه تقریر کوم از می وو اچیو تقریری شروع وکاو رہی زما خبره او منی زما خبره قال الله تعالی قل للمؤمنین يهذو من النصارین الله دې مؤمنانو كتب وکوي بس می تقریرو کوم او تقریر نه بعد فوج اور حمله شو وشغه کل خطه شو غرمه فوج پل کین تر یو تنته پوسټی چردا کله یوشت کو دوتشتو ابلې زخه خبر یې نیول برابر مو ګوري دا پته جات نه و چې دې کټ کټ نه ګوکو دریو بلتیا دې ته تش امیر دا ویلو کل المؤمنین یخذو من ابصارهم مؤمنان توای کټ ګوري اوس بمزارو ذور ته تاکید کوو اغه وختن راځي خبرې مو کوي ا دې بابه خلافې دا چې په دنیا کې دا چې کلم یې فلوق له سواهم من جميع نناس انسانا سب آوائد لا تقلقه نا سخائقه نرشوی سب ویژو که خراب دو کم یا خراب دو بذن کورتی والا تقلقه ها ماری ویژو سنگا سبس کبی جادارو خرمان دار بیدر رو خرمان یعنی داش قوم دنیا کے کافر مسلمانان شیر لیکن دا امیر تا حد پک داشو او دی منزلت ای رسولی تاو جنگی دی منزلت ای رسولی د یو ځای کې نیوې کټګوري نو ډېر به ته تلین او کېرې زمون کله سوچه تدلې دا چې منکو دا به ساوی پروانی تاله او اې دی یو اوکا ته پلا داسه تر دا رنګي د دریا سړی د غیرت سړی او د شریف شریفات شریف شریف له کې روړاړی اده خو گئی موچه روڑای دا ترانی دے پتا سیدنی چی طور دای روڑای راقا سیدنی خیجو بخوکن نه دی یعنی دیر قبل استغناب خیج چیزا مختاقی ہیں اور رجل سرے کی کیاگل روڑای راڑے لے پتا تو گئی چیسوک چاوش کی یعنی دا در دل نه نا خیج چیسوک روڑای اخری اچې لري چې دیو دا غدا نه پاتې مګ وبل مفر دا د انسان اخلاق دی دا وقته نه کې خراب کړی دی غیر دا دې زمالاګ دن سته او اوچت چې بغل دې دې لږه برسه کوجه کې راته کوم ځای یو به پای ځای دا دریا خوې نه خوې ته با ابو راشي مده وته ګور یہ کہڑا نہ سو متابقت ہے او کہ مومن ہو کرے نو غریب تا ہووی او کہ بابو赖 کی داشی یندہ زال کاس سڑے نہ گل تسیں بابو چھنہ زان دے کہ ما دار چھنہ زان دے کہ لے کہ ما دار رکھیں پڑکی تے بے انسان ذاتی خوی دے شریفانہ دا کہ ذاتی شریف خاندان بکیتے چھ اور کہ نو مخواڑی لذوی او درزل خندند سره میرمنه چې بابا په سره کار بابا په سره کار کړه انا دې بوی یې لري چې راته نو میرمنه دور کړو دا د وخت نه د قام شریف باندې او درزل خاندان پركوني دا وخت لري چې دلا ذکر وکړي کوم ډول چې قران اوس دا امام کړه تا کله کې پاداو شروع دین تبو ورې قرآن زه چې کوم شعر تکای نه لغې اسباب رکی ولا تقربوا الفواحش ما ظاهره منه او ما باطن ني دین کې چې پېټه کارتا دګه باند دې باندې ځنه چې په طرف واړشي ما ظاهره منه او ما باطن دا یې چې شعراته په طرف ولا تقربوا الزنا امن الذيكي جاي زاي الزنا تا سما پرے کد کم زايت پر کد نال تن دي لاش زنے کلا تقرب الزنا لا تقربوا الزنا پري كور تمدا پري دايت مدا دي ربي جمعہ ز طالبو دم, دم امام يورے زرا دي کدي کلو جمعہ تلا ز طالبما ما, ما توي کہ خدا کرا زما کاذ زرا مے دغه ځای ما چې نور نشم کوله ته راځو کوم راځم چې د امامو ما چا دې چې دلته راځنه ما ولین شي ته یې فورته وته دم یو دې فورته راځم وواړو دا د یانینځلې وډاړو وې وې چې استاد ورآږه یو وی دې سړي څو چې دا کړئ چې د اوصال دې زه زایمو مچیزه چې دې سې څو نو کړم مې یو خبره کوم د پهینه خلک خطر کوي نه نه مې امام نه خطر څه دې کوي مړځنه دمچې نه نه نو مت ارزان وایي کړې وینو تاسو دا ونیږي بای ډېر څه پرګنی کې نه فدرا ته کولې نومون ګوري په پوهه وې زنا نه وې نومه علاه کار نه وې دا نوم یو ګوراله وندي دلکه نو عورت ده هغه په دې دا کوم نه لاسته تا کومه اذان ته خوب نه کړلې 1000 ته 1000 نه کېم خبرې وکړلې د تا په هغه نو مې ځو زمګي کې دې کیندان نه پردانه په ولا خپل کو دو اده سالم مې دې نه پردانه کې څانم پردانه کې تر ځان دا استاد پر دې پر وړاندې دیوته ګوړي علامه صافی په کې ډېرې کوي پیر سے مصافره کې یاد کې ما صافه رسول الله صلی الله علیه وسلم کاته نبی اسلام یو په دې سره چره لاسونه نه کړی حدیث کې راځي اذابه مصافه په تاسو خپل ځان کې حقیقت دا وی چې د نظر کړي او په نظر سره د پردې کې نه راغله نو دا نظر بدونه نه په دې نه بیا نو په دې نه چې د دې ویرا نو د پدونو جنل توبه یو نو نو درین دې بیا وکړه نو بيده به اختیار دا چې له انتول څخه د اړونټ په سره غلې زړه عمل او اثر په کيف راه اوسه دیو جننن نسبت الله تکیږي په یاد نه کېږي درین مثال زده دا دې لکه یو اس اولار دې خسرو هغه مضبوطه نو په دې اثر یې در ځای کېاتې تسری کې کړ لیکن څه څه سور شي چې کله سور شي بل ماسمو غوړ خپل کار غوړ کله کې تو سور شي نو د اس چلو نم سايت دیار دي چې اس روان اته نورانه دا نم سايت دیار دي کله کې اس روان تو فوېل فوېل دي کومنډلیک او پرې وترلنه پرې وترل سايت دیار کیشته نه په اسوې دل سايت یارو چلو سايت دیار پوچی اس مونږ نه کا نو اوس پرواتن پرواتر ستیا کانو تا نه ګید ګناکار دی اتدا ګنا کول ساي تیار دی په ګناي چې تا ګناو کوه استمرار دی او ته نو داګه اثر اوس ساي تیار نه هتا مرلا پتا باندې هم راځي زموني کړي کې یو میاسه بو دي ټول کلي مشورو ډیر ځت مندو زې دې تته یو ساډه 500 مخه چیلار به وخت سر شرافوسي اصفه کړی وینځو ځنته دا وینځو سر ش دوړ ضرور اوسه چې دوړ زو ساروشو استرا پکا منډه کړه مار عام دا وخت دا خپیزر منډونی ګو ویلې وین بچا ته پوندی وی بچا ز بچو غاره ارمان دې ز مخه خپل په دې بیا ځاځې به پرې وځه دیو کو اورې کنه یار هه تارو شنو خلک نه تاسو بابا یې دا دغه ګلاب و قران کې کراږي زلم راسته دي زلم راستي دي بناغي مناسو شو زلم راستو په سبب د عمل ده څه دا عمل دا څه کوي قران کې کراږي قلوبهم فی اقنتهن قلوب پردی کې دي مې څه دا یې نه د ګناونه کولو او ګناونه شو نو مال پردې کې دره راستان قران کې کراږي د قلوبهم نور واره له الله د گناهو نا کول کول ناو گناهو نو اضره بند که نو نسبت اللہ تا کهی پیدبار دا اصار او صدا بنده دا ورکولی کهی پیدبار دا عمل داد دا ختم خالب دا منکرینو سلورم حالت ختم خالب او دا ایتون دي ضای پا دای برازی نزباوام دا دا منکر حالت را بیل حالت اولا از بجر. حالت اولا اتسانی اتتخفیف الدنگری حالت ثالث التخفيف والتقليل حالت رابع ختم القلب مهر پرغو کله چې مساله بیان شي نو د قران دا اصول دی چې د منکرینو د حالت افسان بیان نه دا د حالت ته او دا قران کې بتوی نه زای په زای برآزی نو د مطلب څه شو بیان شوه خو د بیان نه بعد د نو باندې سستی کې له ونه الله رښتنه ورکړا ولي پر رښتنه سم نشو د دنیا سزا ولا ورکړه جلا وته نه مصیبت کې گرفتار شو پاغیم سم نشه نو د سزا بولسي او چې کله په ټولو سم نشه او باد رانهږي نو موږ ورته ولګو اوس د هدايت د وګړو کوي دا قاعده دا دنګې د منقادینو حالات دي منقاد من ان کے مسلمان گردن کے خود ان کے مومن اعتبارت ان کے قرآن کے ددائی مختلف حالات دکھر کئی یو حالت التشجیع تشجیع دشجعان علی یعنی بادری ورکور قرآن کریم کے کل کل بادری ورکور چته یرهګه ما ا په اړه لیکل کله چې مسله هم نه لا نو الله دا هغه پذرکه را بدري راوړي شجاعت راوړي کمزورې سړۍ چې خو خدای دا هغه پذرکه په بدري واچي یی مې راګریم لا ما سره دلیل څه قران څه نه غوډريږي چېنی غريبي اپروانه کوي اتشجاع باځه تو نه برابر شي فجاعت کې نه زبا خیم کې دا اتشجاع فجاعتونو یو حالت دې حالت البشارت و بشره بعد زیر ور کا جمع دا زیر مختلف حالت سه کله کې مساله او الله دې باذر کی نو دبانده لونی تکلیفون را رواندشی نو خرای دل زیر وارتایی زیر دو قسمه ده یو قوی خیده یو قوی خوک کرده حدیث کرادی نبی الاسلام فرمایی دیو که خفا که ایما زمانه پس من وشرات باقی دی من یعنی زیر خفا نی کرا ما جنت و خوف که ما قیمت و دیده ما ولید او بو سپین او بو که اولادم زمان دلاس نو زمه دته و بشارت ته فنا خو بونمانې خو او کله بشارت ته دنیا الله برې ما دنیا به در خ ک کی. پاکستانکیوګورې دا چې فان ته لا سر چونه دی کومه وړما نو الله اوله دنیا سره فیسته سره او ملک سر ولو سره پیرا را اوته دا کې مص تې تریونه تقریب و مصیبتون تیر کی نو اللہ داغی نفس والا زیر اور کی اولاد والا اور کی شاگردان والا پیدا کی ملک کے آواز خور کی مخلوق میں بینیاز کی مستغنی کی البشارت دمون قاد باز ایتون برازی نظب آمدار تشجیع دی شجعات چاہ یعنی الله بہدری ورته کیا چاہی چیئرے گا مت خدای بطا لکی دارنگی او حد کے جنگ شوئے دیں او صحابو شکست خوڑے دیں نو قرآن کریم زائر پزائر غیر بیا بشارت کې لکه صورت آل عمران آیت یا وصل یا وکم صلی وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمَ لَعْلَونَ اِن كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ وَلَا اما سست گئی امغم جنکی گئی سمانا کتا سجی کستو غور نما سست گئی امغم جنکی گئی و انتملعالمون اتا سبب ولندی ده الله جل بار کے باج خلق الا تا منا کہ قران کہی کی تاس مومنان انت مراد دولون اولو اند اللہ دا کہ دنیا سے غریب یی کمزوری شوی وجلی شوی جلاوتن شوی مہاجر شوی او کتا سو پیمانے جت کری لکافرنا اجر کافرنا رسشوی انت ملالون میے پتہ سو بلند اللہ جل بار کے کہ دنیا کی تے غریب جلا وطن فزم قسم لاکھ تے او کی ایمان در کی نو خوی دل چتی او شجاعتم دے پاسے جنگو کا اسور پسی ہوئی ک یم کو کارون ف مسل کوو مکارون م نسلو د تاستا او رسې زخام نو پرسهقالل بدل کې تا سوج پرو شته دی که تا ته تب د جراوت نه رالهجره راغې نو کافرونته تن کی دی سره د ک طاقت نه پرېشان دی نو با در ش جنګو کا وتلک یامونو داه وداغ واقعات ارم پا مندر خلق کے ایام واقعات کلیوکو مچتون کربرکو مچتون و تلکال ایامون اداولوها بین الناس و دا صلیت واقعات ارم را سوکم درکم سوچتون و لعلم اللہ الذین آمنو و اعتخذ منكم شوهدہ چسرگنکی اللہ مومنان یعلم اپناد یسرا دا واقعات ارم را را را شوارو کا غربت کی په هجرت کې پناه چاره کې ته د الله دین ته ځې تهي کنو چتهږي په کوم ډول ته کې تهي کنو چتهږي په دا لکه فارې او چته پته یې کیوازه پمل کې چې ته اعلان د الله دین کې وکړل په علم الله الذين جاءت منكم سرګنده الله تاسو نه هغه خلک بیا اور ولیہمہ صلی اللہ علیہ وسلم الذين امنوا ويحقق الكافرين خالص کی اللہ سرغندی اللہ مومنان او تا کوفر کو اللہ وے تباہ ور باتی ہم حسب تم من طل جنہ جنۃ بلاشی پتہ و امتحان ناراضی چر دے مټ قوم ما مزمودائیں ابراہیم اور تو ور زئی موسی یا حیا تکل کیږي او اس پی نه پاغوندې پتاوه د ګورګزار نه کیږي دا کې لېشي توا اس پی نه پاغونده ګرځي لا هی شهيد اس پی نه پاغونده تا باندې به مصیبت تکلیف نه راځي سوال ټکول بند نه راځي نو ته باید اوسې نه ضروري امتحان به راځي د دوی په مارای چاری سیوا او اسپی نه پاونډه لاهیم شایما دا باندې به څه مصیبتم راځي اسي واي مونږه محببیني مجاهدین نتابه امتحان دي ته وی ات تشجیه لکه ذریعہ دا منزل دي کا فقط ابتداه عشق هه دا په ابتداه د منزل دا الله زو سایره هر کی عاشق څو څرګی نازنینی عالمم کی عائشہ شهر کې د دې نه ازبینو نازې او که راس آیت بار به بايته کی دا ناز کل چلیږي چې دې کې او بار راکي مصیبت ور راکړي پنها دار او مهنت نو بلا دا دار د مهنت د مصیبت دا دار نا دار شروع رونه اما دا دار د خوشحاله لکه نعمتونو غنډي ته بده دا مثلا د بازار خلکو کار دی دا د لگانو کار کو جو بغیرت ته سړ به هم توهید دا خو دا چا کار دے چا هغه سر تلیې کېدي او لنګ ش لګ په درکې لان دا چې مګ شو ورته چې پروانه نه ساي نه د ښ نه د اولا نه دولت نه دريته نو د کار دے آخر کې خو سرفرات او چتی کې خو چې دا کې هنتته نهي دی ته وي تهشي الې شا دا ټول هغه ترڅو چې حديث د امامانولو دا څه کړي دي مکه جنگ کې ته یریګه ما አልبشار بشارت دنیا اخر بدل کېستې دنیا کې به سر فراز کوم قرانم ذکر کوي چې کله تا زما جنګ کې جد جہد وکړه دا الله دې رضا نه پاره ا دی وکړه مدايا تا تا اخر بدل از بهترتم وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا وميزل المخلوقاتنا مشرا عن ائمه وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا ما اگر خلق کنا امامان منتخب کرد چون مثل لما صبروا لا كلمي بغردول لما صبروا وكانوا بياتنا يوقنون دا هغه موږ ورزور چې دایک لکو رما پدین خلق والی ټکولې مصیبتونو په اړهو خدای نکلک ساتل وکړ او هغه شه د ما پایتونو یقین کون کیو نو ما امامان کرپا اخر کې د صبر ول یقین تونه امامت فی دین محدثین وای سوکه د فایضین څخه لري وزل ام مصیبتونه برداشته دي نتو نال الامامت و شدید، اخیر که اغا بے پیشوائی شوئے، خلقوش، امام گردو لده، پیشوائی گردو لده، خدا گوری پس اپتلانا، دستون شوئی دی، ملاواز کردی، اخدا یو په و ارکید، یو روپایا ورسر اغای خیرات شوئی، سرازی تیرشی، شي رانا لی، روپایا داگا یو لڑا، در دیر غمرا پی دستونو لگی دی، بار تا تا را تا از مک ای نصح په لږه سوپایو بازار ته راغله په لږه سوپایو سره چې امولاسه بیاځ ته پیر کوچ ورکه د خپل نوم باندې یو په لږه الله ورکه هغه ورته یو چې ورکه یو په لږه خسرینه دستونو یو په لږه ورکه یو په صحیح دستونو راوړي به دستونونو ورکه دا رنگ ته کنا ته سوری لاړ دی او ته کوي وادي نګرداس نو دا بار ورته کیو دل مصیبت برداشت کی او دا نا جن بیان کی په صبر او یقین ته نال امامته ديږي چې صبر دی او کو یقین دی او مشورت بومږي او که دنیا کې دین او رحمتونو بذر باندې ورې شي لوقا رحمتونو بذر باندې ورې دي اخر کې قوم نه بوای چېو حق پرست ته او دمر کې دا نا جن بیان تړلو اتت یع والبشار دانه کی بشارت دو قسمه ده اب دنیا وی او د دنیا چې اخرت کې مليڅدې اب درې درېم د اخرت له ومل کوشرا په حيات دنیا او بل اخرت دې په دنیا او اخر دنیا کې والذین هاجروا فسبیل الله من بعد ما ازلمو غنباو انو دملک زياته پښیو لنو بو ینو په دنیا حسن خامه خاځه باور کوم په دنیا کې به تار لنو تاخیل نن تا هیڅ لنو بو ینو خامه خاځه باور کوم دنیا کې به کوم داوډیا کرام پیر بابا درمند نه راغلو پندوشن دا یې اجازه دي شو او ہندوستان په څنګه لکه نن ناګه مشهور دي دارنګي اولیاء کرام دا تم کم ځای نه د دا دینه په راغلي اونه د هغه اولاد مزي کوي هغه مشهور دی لنه په دنیا اسنه <coughs> لیکن الی تحقیق کیږي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائکه اا کسان چې اعلان وکړو چې پهلونکي او الله له اصل څخه دې مزلې تنزلو عليه الملائکه پرسته راځي اور توئی اللہ تخافو میرے گئ سماتې دا خو پای آئند ولاتحزن امغه من کېږي په مافات تا څنګه څه درجه پاتې شو مال دې اوسه ولې شو من نو زه زموږه ژوند یو مرګره سامو دین نومه کلی نه خلکو شړلې لودا شړې ما ته ورو سپورته منهه اښامه مې څنګه حاله دې ډیره خوشالي ده مې خوشالي ده وي زه زمما په دې وو او راز کې سام فلکشه مې اړه وکاله کله چې ځناثن زمما زیوبونه आवाज راځي چې یې یې غما لګوځي افرايدل به په ځای مقام کې اړه دي دا نه کې څړې خو هينی کوکو غنی ني زه خوشحالي پخو کې او چې مثلا نبی ان انتظار کوي ير مقي تو خپشي پرانے څخه خپشي دلنباری زرده خسر بخاری لیکن چیز ریو گوریم دور آواز دور خوری دا لحیم شاہیم دے آدوڑی کلیر ایسن بیکار دے او دا غریب چنے ری دی دے مسئلہ بیانئی نظایر وخور پولیش دے خوری ری مضبوط اخوش آل ری پسر روڑا خوش آل ری دا داوڑا خوگو ناکب اینی پیر کار زمایر دو سمایتای وی یرا و صبح دے خوش آل ری یہバター مصیبتوں نے ختم شو ارسو مي دی عزت کئی اپوزولو شاگردان رہتا نہ اس میں تم استالمے میں قسم کھپراے میں کیا غدیش کلا مخی کم تکلیف تھیو داگے یولم ہسرہ داتول درشن باو دس وشے کو کلی بھاوا کانگی بندے تکلیفوں نہ زیادہ چوں کنذروف سے بدلرے لیکن چیزہ وہ دشم نظام زرا پشائی کو مت پتہ او تاسو واکه روانه اداي سرپ سرګینه نه کاه یا د نجا شیخ واغه هغه مصیبت تکلیف دې شوی د فنور کوي مزرات دنیا مسرات الاخره د دنیا تکلیفونه د اخر خوشالایي او مسرات دنیا مزرات الاخره دنیا کې خوشالایي چې ګمې دي د اخر تکلیفونه دي قران کې د دې زیاد فکر لږ دې ته وي پېنه ینه سره یہ پرامکو سریہ لیکن رضی لگوخے پتہ نہ زلون ہے مل ملائکہ اللہ تفاو ولا تحزن لهم البشراۃ فی حیات الدنیا و فی الاخرا دلیلہ زیرے لے و دنیا کی و الاخرا او اخر یو حالت التشجیع دیم حالت البشارت الدنیوی دیم حالت تەسلیہ صلا یسلی لړکوته صلوتو انحو ما د جنن زو پیک تەسلی با به تفعل ده د پاره د ثلب یعنی تەسلی ورکا مطلب سر غم ته نه لرکا صلا یسرو لنی لړکو ته یعنی بایکاټ میوکا تەسذی زګنه غم لرکا ځانې نو ای ورکا دا اصل کې عربي لمزه تصلیه تصلیه سمونه د پلانینه غم لرتا د پلانینه مصیبت ترتا قران کریم کې کلا کلا آیتونه تسلی را دي چې مصیبتونه زیاد کی نو کلا کلا آیت به شروع کی او ان الله یتاو ذا بیرل کافرین الله واپری کی مونږ کافرانو ته شروع کا په غایب کافر ختمي اخلاقه تاسو ځای کوي خو ته سوګر کنا نو کونډيږي سوګو پوي ا کنا ته ثلاث ما هووز او کنا نو کلا کلا ایتونه تسلیبه شوږي تسلی سمانا دا غم دا تکلیف دا بغړې فانه لړکی ا تسلی کلا کلا ا ترغیب ترغیب رغبته والقول لې مسالې شوق والقول دا مسئلہ په شوق بیان کا دا ایتونہ دا ترغیب سمانا واقعات بیانی که ما په حق پارس کو آسان تیارا دا نجات مور کردے دا نجات مور دي دا تم دقا سکار و کار دکت ابراہیم علیہ السلام واقعات بیانی قلنا یانا رکونی بردن و سلامن علی ابراہیم منگوئے اے اورا شایخت سلامتیا ما ابراہیم نا اور لڑکا دارنگے اور تودا ہنگے اور مڑکی مطلب دارش مسئلہ بیان کا اور تودا ہنگا نقرائے بدا اور درباد مڑکی دارنگے واقعات کا انبیاءی ذکر کئی یو حالت التشجیر دویم حالت البشارت الدنی دویم حالت البشارت العقری سلرم حالت التسلیع پنزم حالت الترغی شو لارشاو مزیری کیونکہ اگر بتول چاکی تصریری ما غی پیدامزہ سلون قیزم حالت اثرغیب پغم حالت ربط القلب ربط القلب د ذکر خدای باندې ذکر تلکی اس قام و ربطنا علی قلوبهم اس قام ربنا رب سماوات و اولاد اگر ټول قوم مقابله اگر شپږ وزانانه د ویګړي نه چمن د دای اجای سره نه او ځای کیغو قلوبهم او ربط میو په درنه دی ربط تړلو ته لکه کوالٹی والی او دوانانو زموږه لکه لکړې په پروانی شه موږ ته دې ښکته دي دې په کمله ډېر یې کوم کې نه سمو زما کوم لا خره راه له غار ته او په غار سم لاسته ده ربطنا علی قلوبهم دا یې سرته کرا دي ولی یربط علی قلوبهم کتا سو جهت ته پاسه نو سراد کم واری ا سراد نشت واری کم مې او اسلام نشته نوزګه بدل الله تک کی بدل کې دیسه او د یار سره مقابله کیلوده لته وي ربط القلب دا مقابل له ختم ان قلب نه کار کو کو لوقره به ذکر کېږي او ربط القلب اسباب شي الا بذكر الله يتسمن القلوب خبردان قران بيانو ذکر مذر مذا فایل ترې مراته کتاب الله قران دکو قران وایا زبر الله تلکی داویږي رب تل قلب په سوي باندې مختلف حالات راولي او دغه حالات او مشاهده یې صدا خود فرایږي کله په خوشالیدا ولې کله په تکلیف را ولې وبلاناهم بالحسنات والسئات ا ما ک دد کومنو په خوشالو په تریکوو حاسات خوشاله انقلاد راوللی داسې ارک ل کوئ لیکن د په غ باې کار نه سااجي بلکې دارنګې الله امتحان به راي اًنا وکو و پو عامن نه په هم لاتنون خل خال کوي چې پرې به غی شي د مومنان او په به امتحان را شي امتحان به ضرور را ځي دارے حجیز منا دان دل کسان کے کڑے تھے و اذا ارت ب قوم فتنہ فقط باذن فقط باذن لے کے غیر مفتون حدیث کر دی مخالف غلطی منا دار حدیث کی و اذا ارت ب قوم فتنہ کلا رائے کہ تب قوم مفتون خدائے ما دار فتنہ نہ مخی من دا منا نہ غلطی منا دار تو قران خلاپ ہے مفتون اگے کہتا امتحان کی پروتی منا دار جس وَيَذَكَّرُكَ بِقَوْمٍ خِتْنَةً كَلَقْرَاءَ کِسې امتحان راوړي فَقْبِذْنِي إِلَيْكَ اللَّهَ مَاذَا څنګه بوزي غير مفتون پداسهار کې چې د پاتېسنه کې کمزوري شوې نيامې کامیادې ما دا منل دی دا قرآن ما یو قوم مان امتحان راوي د هجرت نقای په ځای ما هجرت خلکو نه کې چې هغه خلک پیشي ملکه پاجی شي قوم امتحان راغله حرامو د قران نو خای ماته نو ساته معنا دا راځي او را دا د قران معنا اوسه آسيبنا ته ايترکو ايه پولو امنا او هم لافتنون امتحان وکمو خردي داږي په دې امتحان کې اغه شپږ منځله د مصيبتونو به پتا راځي سورته نام کې বজراغه ان شاء تفصیل کوم اگے تمووی او عقبات ستتا اطبونڈائتو اकाश پک گونڈے کی موحد دا دین تیری وار بت رہی ہے انداز پک منجلا پر موحد راجی ی او قران اغه پ لفظ دے قالیکہ ذکر کی کذالکہ نے قاعده مستمر رہا ہمیشہ دا کار وا کذالک فتنہ بادہم بے باد یقول ہا من بیننا من ازمائش دے بعد او از ما از نیو منګه بازمو هیڅین لري په کنډولو کو بدرودو بازمو شکین وايبا احاولای من ننلام بیننا اول کندل بړی وګورا د باندې قرایسان دیملشن پروندل جننه چی پټه پروندل چرغ وخته استادن د سبق وی واستقلو سازرات کې تا باندې بدايه اله کته استاد نه خلاف کې پروندې کلمت از دکولا او جواب علیس اللہ و بی عالم و بی شاکرین دو قرآن وام نو تا دعوائی چو اصطاز قرآن پڑ کرو تا دا مطلب دی ما خود قرآن خبر کری دا او تا دعوائی چو اصطاز قرآن پڑ کرو تا اولی قرآن خارا که دائی جواب دی تفصیل برسور تینام که انشاءاللہ کون دا قولی وو خاندی مطلب دائی که پده خندہ سر توشر میگ او پاتنسی. دی آکه بینا چی کرا تیر نو دیم آقا با قاری. وکا غالکا نو فصل الالا سبیل المجرمین قاعدہ زادا همیشہ با توحید بیانے نو سکار بشی لارد بایمانو تا تا بوئی سفرہ ما صلاح دی رضا ندا فضا اگا یو ما صلاح اللہ شی توحید دی توحید دی توحید دی اگا یو ما صلاح نو ته به ووا او بیا بیا دا بیانو بیایانو ل تبی نه سبی مجرین نه چې سرګن ې بیمانو چې چا په کې ش کي نو به سرګنج کیا به وي چې داله بندې خه لږي و بجرمه تکاره ش که نه دله سړی اکاره ش نه چې په چا دا بد لګې د نو دله سړی سره اکاره ش دا دمم امتحان دی <متحان> ستا جواب دی دو وا یوګنه بیا بیا بیا روم چې هرڅ کارتا مشرخ کار شي چې بده پیدګي چې موندا پاته ولګي چې نه کې دله سوګ دی نو دی وایي ازه خبره می کوله نو مې غلي هواه هوګي کنه دیو ځان بچی او ته پیدا مګوري دیو ما دیر مطلب تبه پاره ویلی ازه خبره می تر خبره کوله نو وایي نه بیا بیا بیام افوران کې دد ټین دا تابان تحان بل وي او په د امتحان کې تو دا ټ کې کله چې تا ته پان معلومي ااتاله درځ نو تابان ل به تی په مثبتتون را ځ د تو د مسله ته خ یاې او بیان کو او دا په شرته دی چې تا ته دخورړه تونونه بیانی دسم پاه چې خمی رورسیک روګور یا یوهناث ویزاتتلا علیہم آیاتنا بینات اژ دوا دوا یا سورت حج دوا آیات رستای پانا دا ویزاتتلا علیہم آیاتنا بینات کله چلوتی هی پدای باندې زمون درال توحید سرغنکارا کله چه دای تنه توحید لتیچی نو تاريفو فیو جو الذین قبر المنکار فی جنبتا فمغنو لکافرانو که الکافرون چه کم دا مسئله منکروی بیمانوی نتعرفو فی وجوه اللدین کا فرر منکار فی جنبتا فمغنو لکافرانو کتری والے منکر تری والے ما سلاو پی بدا راشی نمفت آشی اب دیا دا خود زاہری شکل اکا فضلی کے بیشون کیو یا کادون یستون بلللی نیتنون علیم آیاتنا قریب دی که حملو کی پا خلکو چه قرآن ورد ورشی کم سڑے چه قرآن وی کم طالب نو ذرک بیرادو کی دی مرینی نیسی پاسی دی مرینی نیسی نو تو خب یوی عدی بگنی نو توسل تو اوزان نشکلا سولے قرآن دا سی کتاب دی چدازر تا چلو مقید جن نو تبای تب وفرن صورت حاجایا څو ایماندار او وقېلی اجانه د حج صورتي آیات تب امام سلامت کې بیان هي دایبا تندې دروخي او غروکي بیرادا کې جواب قصور مړې نه وي نو تب تنيته ګورې لې ا دې نه چې تاسو یې په ډېکو کې ورآمي تب کې د دې حالت کله چې تان دې تریوشن نوص پکې دوه محمد دی کتاب اني چې د مراینه نه ان تبا وا ایماندار وو کېلې د قران کې سورته د حج شریف او د حج شریف سورته آیات وان الله فرمایي چې کله ته توحید مسله بیانې نو مک بیتریوشی نو دې بوځه وای ماته وې نه بوځه دا جوړه باندې کوي په پګم راځو نو ماره داتې او کاله دیرا نه راتوسته به یو پر pore کې دا ته بولا دی نه دی پګم راځه ما په کړهم نه آی کوشي ویبل څو کې صحیح کې دی نه دی او سره ما په کړهم دې په تاوی نه په دا څه وای ما کې دی کنه آ وی اوه هري او ير دما ساده لري پښت او سات ساتي دي ني راګه کنه کنه نو نو देवा پدان لکې وي وي په ويرشه پدان په ويري کل پدان لکې په لا پدان باندې لکې تعال زپړ نه درکې په لا په پدان دا سيدي مطلب الله چې کړي داز بچي کړه بلوم د چت دې نه بیا وای یا کا دونه یا سنا بالذین اتونا بلنه کي مسلمانانو دادا يوي تندېريو کړې او ابلنه کي دادا چې کوي دي چې قرآن واقعي سو چې قرآن وایي اغه قرآن واقعي موږ ورته شي او کله دې چتني شي پرځه کوي رکھتاشه ا دو دان رکھتاشه حالت به جوابو دادا دې کتاب دې چې چل مخي به وسله تړي لالي نو ورپسې دي قل افا نبیوکم بشر من ذالکون دا دریم جمله دا نطورتا بیانو کا ایمانداد و تندیج ریوکرد دے لازو چتای خداگئی ادر محارب دا النار مفرد دے خبر دا مقدار محضوف دے النار دا تندیج ریوکرد دے لازو چتای مدید دے اور او النار مقدار دا خبر محضوف لکوم په تشتان دې درې نړۍ لازم کېته ور ودل خدای در کې انار فی کوم ور ودل کې خدای کې نته حرکت له وندې تندې کې کړې لازم کېته انات اور در کې بږي اور در نوزي اور تبو پيږي اور دې ځای بې ایمان اند دې وي یرملا څه په بیان کې وایکان مطلب دائی چی زنیمہ اوورا سنگئی راکتا داشا یا چونہ با قرآن کی راجی در تریننگ دانا چی تا سرگی پٹی کردے لئے توحید توحید کے دان بوم بچ کے دشمن بوم رگاوے چی خیر رگاو چی چی تا تا تون چتنی شی من انی که جیرم چی بای اوکردے لالمشاہ صرف انجاب کی آل تکی سیدان جی آل تکی آل تکی بے مولا معاہد لار او براکتر او خبه او تاکو. او او او را دیو. او را دیو ماتا مرگوروه شیرات تا مونتا عالمی هارده ای که خبر کذا کنا ترخباکی تقریر او خبار. مائبوند. او با کنو. او نشکو لیمان کورشو. مائی جمعش بچرائی شده بادن. او خدا مانگو درسار رزونس. او مانگو او کل جنود او ایسان ایسان ایسان ایسان ایسان ایسان ایسان ایسان ګور چې ته تقیر وکې ما ګور ته ګور کوم نه سره دا نه کوم ته به دللم ما قام نه پات ما سره خپل راو ماو خپل یګری ته چنيځم ته او تا نه ما چې څنګه پوسټ ما دلته کې هغه مشهور بدمعاش چې دا سنوم دي ازو ما سم پیژنځم ورته تلل نو نه ګام هغه ولا مو ته ګام وای ما اگه با کم دیگه پی اگه پلد بیرد جوچه دیگه اداو اخوصر سلام واشو بار یو سڑو ما گاما کتیو سی میو سا ملمانی زدر غلامت ملمائم ابچر تیگه تاپر چاتار دیگه پومنڈ منڈا لڈا اگه توی گاما جی تو آڈا ملمانی آگه استا ملمر آگه لگه اگه اگه اگه زدر سلام واشو فی اترد ما ملمائم ته کوم ډیر ډیر مې ماډل راځي ته دا ما څنګه مې جوړه کړې مې په لارم یو کړا وي به سره ولاړای لکه چې د مینی موسمو مې زه د سره کې پوبلیشن شوی په کار وځم نه وایم نو څوک دا د social مې زمام منو څوک ما په اسکول راځي چې راځي مګره مې نو کار بندره سری یو ځبل ما زمات سره لومې ماته مې صورتو صدان سره ملاقات زوره ونه څوک ملاقات ای وته کوم لای موږ ته بتکريکه مې زستره ما صار بتکريکه صار موږ مام کوک میرا بډنجې نو تنه کوک میرا پدنه کین اې ان کې مې قران کې صورت مؤمنه شروع تو فضل الله موجین لو دین نو تا ګورم چې نو قریب شرو ما ایک اللہ نو سوڑا سوڑا بغیر دا اللہ نو بلمدرگاہ دیشتے ما دا خبرو کنٹولے وابڑا ہے وئے وابیر آگل رئے وئے اوئی ہے دالان روانشو اللہ تیرا واغستے طولو که قرائے لعص لگا کرے جو اندے بے پندینا وہ دلتے کیو سمت ہوئی چی پیرانس میں شکولے بز دا اللہ تیرا واغستے که غلام آمد را رئے چوئے قدر دا خلق اللہ اللہ تیغسری ماریل دری طرف نوودار پرماکیل اینیسی مخام اکیل مخام اکیل مخام اکیل نیولا ہے اجنگ شروع ہے پلا معمد را گئے ایسی کئی گلے بے انتا سیل لے ایسی کلک ورطا بے وابڑا دے واقی تو وابڑا ہوئی گئی وابڑا را گلے اځو دی یو د سټیګای وګوره موږ ته وایې چې تاسو موږ څنګه ځانې تاسو ما ته mulaase وویل ما دایې قرآن ما د قرآن ترجمه کوله که ما غلطه ترجمه کړی نو به شکه دي ګونګاری که د قرآن وا ما دایې ورته غلط وای نو دا دایې ظلم کوي یو منډه ده کا وړي زنجیر کا په له شاتې راووس یو خدای به مونډم کې 400 کته کینی کینی تا سفران شي ټول کیناسې د لور ګرځې ما ته وای تا نه مخلای ته پوس کېتي تا مساله خبي ان کړو امانه مخلای ته پوس کېتي تا د لگن کې نورو کنا هغه تر حاله دا غل دی راګي ما ته سرت وای اخز رم اخلاص سره وای سرت ختم شو دې ټول غل نه ستې زرا پاتې ما لا راځي راکې بیا سره د دب په نشان کړو په ته نه ستې زماغه مزګری مې هم یې څه تقریر کنه غیره داني چلو کو مې ګور داوچی مسله ده نه سبا موږ له ګور دانش چې تاوا کې سوبریشي ټوکایې کیږي زموږیږي په دې میرا نیر کني سې شپه پنجاب یې مستی غلې ورته پنجابیان چې یو ځل کې بل سپیو مرایو پنجابۍ څلکو تل ماته پښتو کوي اول تګر دا لري چې څوک مخې دې دردي وایي څوک نيڅه چې توڅایيږي په چې به د څوک نيڅه چې ته نه نو کای ودار راځو دا دې او جبنگ دی مکتر آدو نیوی سو میچه کی تکریمی داد تاریس تکریم دی تکریم دیستر دی پرمین براودری جی دمان دا پانی پی بابان اپنا دی آره پاسم دی تکریمی کنسای دی میرا چیو تا ناگی سرگی پتکری وار درگلی وار مائی اولی ما سرمہ بیانو لارا سرگی رالا واری مائی درگان در دوارا نو واری یہ ویلی ما باتوی مائی تا سره زمان رفانه بربابانه خدا نماتاتا داو جو چه داو الیاو بیده دیو ویدیو خلینامی اوواتن داو غطت شاوید سکری جو که نیک در دول رفکه بنده کند پنیفر دی بنشی کند ستا مرکه کند دا تول موگنی چه داو بنشی کند رستم که بنده نیسته که بنده کوری ری که بنده تول داو الیا دا سکری شکر که نیکی دای مثال نبیانی دای کنزلز دای بدردز دای پوساپ نیت په صحیح طریقے قرآن نبي علي قوت غرض دي لالچان دي دنيا پرستي چې سره اصلي اخري دانيشه طالبانو خدمت کو سيدين بيان کو د فجرګونو درسونه دي او چې څوک یې قرائت یوځنوي ته پمږي بل درته په نسبت همک وجداه کې بل درس کې مشرلي کی مشر ته ده وای چا دې سي اسې قران ته کې نه څه نو ترخصه مسالې تاریخدا دا مسलम بياني دعايتونوبو مستاز دي چې خلکو کې بدوال راځي نو قرن به اغاتي وشوي لكه څنګه چې ډوډۍ کي ور سره کله پیادو کي کله چټي کي دا وكي نو پندل پیدا کي دا نه کې شي باندې تعال نه اسا کې په دې تقفیر په مطلب نه کو تقفیر کو د دې مل تلکم قران کې د دې عقابات ذکر دي او زبا ان شاء الله د دې وضاحتول درېما قبا تابو سکي دې لپاره تابو سکي کې مسله درنه پاتې شي کې داغه کدار او داغه عقبه ذکر کړي ولا تصب للذین دونا من دون الله پس سب الله دون بغیر علم او کذالکان فصلات ولې کولو درستا ایا ټوله غو بیان نو تابع نه بینځاله گئی مې چا نه دې ذکرې دي چاچا ګرځې تا ته وایي چاچا ګرځې قرآن ته دې موږ کوم فصیلینو درته کولې دا لفظ معنا نو کوم په دې نو کړلې چاته وایي دې په چالاکینو کاندلو شروع کی د کاندلو نه کې پراط اصبุล لذینه دون من دون الله فیسبุล اعظم کاندلون کې تا تا وای دی له بدمعاشی شریر هینج زیرا نو څه بصوي یاره ارمنه په پلي کې ګلشه ستاپره کې دغه عملو د بابا له کنه سورمل غلطی جوړی ګول نه اوکی ته بیا بابا وای نه دې ومه دامه کوي دی وای ما نه نه نو تاسو چې سې دا ته بیا وای دی وای و خندل او ویلی دی دنت بدلو وای په تیم په اندان وائی یه رضا بخشین جنم کماس ہوئی دی ندی پا زن دا شروع شید یعنی دا کمال نای که تور دا کنزلو دا کمال نای که ها زن دا کنزلو که ادی دی بانه مادای دی قرآن دا دی طریقه خی اپا تفصیل کری شد دی طریقی یار که خپل زن تا پا پلا کنزلو که ولی خولو درستا پا پا پا زن دا کنزلو که چاند ادرنګې سروروم قاعده وکذالک جننا لكل نبيين اذو من النبيذمین هر چا دشمنان شه ارا فون بشي ذخر فالقول غرورا او ملمہ خبره وجور کی جلسه شروع شي خاتيان براشي موليان براشي ادا کتابونه ورسره زال زاري ده بنديان لیکلي شي کتاب کی دغدغې راغلي دي ولاونملهن صدا فيلالتين ظلما على صخرتين سما وراجبلقافين وما علمت بها لتفطررت مراتي كتابك ديکلي کتور میگه پتور شپا پتور کاني دي کوئی کا بغير نامক্তا گر دي اځه پکو هميشه مزه بوليشم ولي ده فاعل علم ڪري وګراوليا پتور شپته گيل اويا اوي شامي کي لکري دي باب اللقيق سقا کچره شه لو قدموا اخلا واللي يقول يا مر من همدان كتاب جما رخشے واپس نک 11 چوکان دیوان لیولیہ نو دفتر دیو لیا نو بری پاس در مختار کی دیت وہ گورا اور یہ پوچھے رہا رولسی بل بھوئی زیارت القبور کفاره الذنوب حدیث کرا دی بل بھوئی ولو ظن حدكم بحجرنا نفاؤ عقیدہ خراب ہوا چاکیده ای خیلی نو فائده خواهی قبر که فائده شتیه او دا بودیان با دا ملک را جمعی دا پینزمه قیدر غنی سخت را تبا یکی واده ناس ده او دای با را او کتاب او پی او یو یو کتاب خیلی بل برا پاسی او دیارا حست قدرت از الہ تیر جو صحابات گرگا ندرہ مولانا روموائی او دیارا حست قدرت شتیه د نننه که به واپس کولی شي مسن شل کي دي بلبر افاسي چې په یو کده نن تر هرشه پورې رسي ماري دل نه رخاردو دروشان اوره اوا بداوي مخه پراجمي دا باندې بدافتي کي پدې کې به خلک ووا وا وا شيخ په پاسي خامہ کته په څه وي اخره لال داري بلبا روان کی جبر دی اور کړه له هغه لکه قران من ده کی واه اره جبر دی اور شیخ برا پاسی خلک بشور کی شیخ وې تم څه وکړی نه څه وکړی یو او دا کار دی نو مصیبار یا کله ختميږي اته مشورو کوي نو استاد یان دي اخر کې به پتافه فتوږي ولیا نو دوی فتو په کېږي فتو په کېږي باغ دوی نه واره کوي ته پوسین کوي کله دې توبه کوي نو توبه کبلې دې شي دې درګې بار اگر توبه شي کیږي باغ مولانا روموائی داد و نامیداد البار میرے خیر دکتو بوخ کی نو علماء صاحبان تو بخب لیک تا پروز دیو کہ تب غلی ناس تا غزمو کو واقع تا کیگا مگورے جاتی کلی تر آغلیو دیده امامان طول بشمار خل کو ہر کور کی شپگ مل دا څوک ورنځي پاري څومره مڼونو اچرګ ولنه ولا دا شاج ماته دوی دی کې جنن غیب وسارولاله ده غیب ما ما داراله پولیس هم د ملک مليانه ما دا خپلوي ناظم شه ته مې ته کور مړځ ما ته پر کور انشاءالله شاء الله دی ځه جګړې هېره سلوک هم تلقو مکان کوکړه دوه تانیدار ناشو اگې نماز ستونو او ته اجازه نه وې دا به خلکو ته رسوږي هغه یو ته د سروواره نیمګینه پاسه دا ما دا نه لړې ماري خلکو ته خللا نه ځي هغه مني کېدل شي ته نه خلکو وځي به خدا مونږه چرګان غانو خاړ خلکو سپیا کې ثاني راوغه شه اچانه پټه پاتې دي شګو کې اچانه پانه پاتې واه اچھا وې چې په جون جون دی د سپينه ما دیګر وختو اخهلک مریان چې داسنج چلوشه درې ورځې وی زمون چرغان غان ختم شوه مولیان او غګونو سره ا د اجر شیفو او فاطمه کېږيخهخهلک وتماشه تنا سر راځي ان کريبند هغه په و سره کالو شو ما ا د دغ سرایزي پروانیشه دا لږه بتاته وای توبوک لیکن تبغه نه کې چې کله دافه په ختم شي نو تبه پاسي تا په پاتې پای شوې نو غوښتي ګونه خو ګول کوي شتري ګوښتي اذن سره وي هغې د مناظره وا د پاکستان مې تقریبا مو کاله مخکې متوبي متبر خلک کینوان زماده ورو ماشینو دای براتل ومناظره ډیر راشه شو. دا مناظره کې شروع شو نو غیله چنده کې راج گوپالې ہندو مشر بنا سو متبرو اګه جله نیول او چنده ای کولای نه مایسه چنده کو کولای دي مایسلام په دا مناظره نه ده مای بسو یتا سره دمو مقابله وکم مای مازه وروه د دنیا ده زمونږه هغه چې دا زمونږه مشمن دي څه دې ما هرغه خپل څه چې زماش نه وي دې ته دینو وایي الله پښې ته وي کنه څه دې دې د روانې پاند سره څه پځوهه اری دغه ډېر مخروقاته غلې د دېونو باندې هه له ما په کاله د بیمو کاپټې راو مه تاسو چې دې طرف مخالفت وایي موږ په دې مسلې کې یو ټول براولږي دوستان نه نشته کله کې دا ختم شي نو आवाज وشي چیرې پای شي چې ګونه خپورولو غونډه د کامل پوننګا ته دا درونه براست دی مونږ او ویو چې راغلم و پندت انتم کنوئی کله چې دا ذکر شي نو تبا پاسه تا ډومبه خبره بدای اتمه سپاره کې اول مخیااتې افا غیر الله اتوی حکمان بيدالانا علتهم بن فیصلون کی کتاب اے خلق زموږ ست سیمه په قران ده قران بهتر کتاب ده او هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا الاغراتی چې کتاب دې دین په مسلو کې واضح رانه کړي ده ایران حکم دې لا مبدل الکلمات دې اذ الله حکم نشي په بدل کتاب خدای وایي چې داتول عاجز دي زکریا عاجز یونس عاجز یاعوب عاجز ابراهیم عاجز ټول ما تفریعات کوي پرستی دی په تا ممتاز اذاب ایمان وایي چې اولیا کولی شي تا ته باې کنه یاد دي تبقر نه یې تونه شروع کړي او صلے پہ بحثنا دا وخت کې آیاتونه زوښلې دا حاضرین زونه ووښلې دي چې دغه قرآن کې خدای ویلي دی رب بو کوي اپلوکو ما شاء او یختار ما کنه لههم ال مخلوقات له اختیار یا هبونی مې شاء او انسان واي هبونی مې شاء او او خدای الله بل څه ویل کورې بل ذمہ دار او دا کتابونه دروغ پیش کهی به قرآن مقابله که تبا آیاتونه لونه چه کم صاف زرو علی زوانان نو آغا با فور رو نمائی آغای او دا آغای سرگ با برگی شدی مولیانتا چه کم علکانی نو آغای با غوکی دی چه کم بوداگانی نو آغای با دلیل شی دای با وشیش دا تیختی نور سره په ګیا غلیږو ته نورو رو بده کیشي د هر ورو بده پنه سپلایږي کوي او تبه فل تصویر جایزه ته ایور دا درو غویلی د قرآن مقابل کې کنه 15 منټه تیريږي نو مداو به نه وي ګنجا او خلک وې یاره کولې لوي کا تو دې ځاله مان مونږه په ګومړی کې ساتلی الاقبت الرابعه د میدان مصطفی پاکه شي دې ورته شي او شرب داره چې ستاسو دا lapply کلمتوی نه پتا کې یره د الله نه دا ذکراني شي چې زموږ دای او خلک د ماتم وران او شیخ وای نه دا به الله ستای شان دې چې د کل او د ماږه باندې او الاقطور راګیا کله چې دا ختم شي نو پیران صاحب الله علیه السلام بیا سره بیرلو چاله راځي او موږ چې او ذرو لوی جا دغره کې چې خلک په خپل لاس کې راوسته او ور پخې آت اږي یو څه سلوي اندرشم او کذالیکا جہنمی کلي قرتن کا غرم مجرمینا لیم کروکیا استاد مرګ باندې بځوکي پیر بوي شيخان تا چې د بدر مل ثواب ده نه کنه بدر کافر کې مرګ کې ډېر ثواب ده پدې شمه او په دې لیم کرو چې تبی وک په کې ستا دمر کبی وو کي لیکن کوه بیاو امیان دا داې کوخوا د نیرو د بند لا ز ب کې را لم ماتانوڅلو کا سناو سره د توپکوم د چې راوت د شان دو کا سره ده او د سور د س نه د غته د څلوړه ت پو د ک راانو د پټته چېراکو شوم هغه دوته را ما ته یوېره ټولې د نې سره ਮੁقابله کې اوسه شلاس کړې زنه یو څوک ورته ناشتي ما زبې یوازې څوکم ورای کاټیږي کنه ورته اورلي کېنی زار ما ته پټو نه جمله کې بغې کوي چې مرګ کې ډېر ثواب دی لکه دا بدر کافر شي مرته پلانینګ ولایو په څول اورته ما ښا یو 500 په می په جوګ کې اورسته چېرانه ما السلام علیکم شه السلام مایې دې مصیبتونه عزیز تاسو ته الله تعالی کې ډېر ښه وروه مږه دعا غان او دعا وی تاسو زرا نه ما سره له څه راو تل وګور تاسو پر نن نه پس که تاسو پیدا وکړو نو زه څه وزم بس تاسو نه ته اقلاص وشو اوس تاسو یې کوئی مزل د زده نن نه پس هغه غريګو په ځای به ملګې دا نه چې دې ځای وا پګټې دا د ټول مسله نه ده دراګه دا ورکو ده دې ته هم لګي کی دا یې بولو ورکه کله کړه بولو ورکه خیر دې تاسو مقابله وکړه تاسو زمونږه اگوي ساره مو چرانه خیر دې لګاتې کوي ها هي اداه ادال اکبرت الخامس کله چې دا ختم شي نور سایا خبره او دا ختم نه بادشاہان خبره شي او کذالکا جناتی کل قريهن اقادر مجنيها يم کرو کیا تس ذی گوتی او ستبای کله چې دا ختم شي نو بادشاہان صاحبلاک شي چې سی باغی دې پاکستاني افغانستان تبا کوي افغانستان نه راغلې پاکستان تبا کوي د شېری دې دا که یلا کې هغه بحثیل شروع کی سرود جلب در کی سموسیبات بدر کی په اخر بها خاصی اخر استپیز دا آیته حسن کوی دشم ولی یا قوم ملو الا مکانتکم انی عامل واسو فتعلمون ان من تکون له عاقبت الدار تاسو څوک وي عطا سو په شې پاتہ باندې تکون له عاقبت الدار څنګه مرچاله کی إنه لا يحظ الظالمون أيقن <تصفيق> انك ميقني